Рабелла стривожено глянула, просто в вічі у і нічого не розуміючи нахмурилась. «Він вважав, що ваша присутність перешкодила йому?» – перепитала вона. Було ясно, що вона просить пояснити значення цих слів. Край збентежений лорд Плутано почав пояснювати їй, а вже ж, а вже ж, він висловив це в таких словах. Я хотів би, щоб це було правдою, але, повірте, я, я не смів навіть думати. Одному Богу відомо, що я не зловилася, Варабелло. Він сказав... Але дозвольте мені розповісти все спочатку, і ви зрозумієте моє становище. Я приїхав на борт його корабля з наміром зажидати негайного звільнення вашого дядька, якого він забрав в полон. На мою вимогу Бладт тільки розсміявся, адже полковник Бішоп як заложник був гарантією його безпеки. Необдумано, забравшись на борт його корабля, я цим самим надав йому можливість в моїй особі мати ще одного заложника, не менш цінного, ніж полковник Бішуп. І все ж капітан Блад попросив мене залишити його корабель. Він зробив це не від страху, за наслідки, ні. Він нічого не боїться. І не з поваги до мене. Навпаки, він признався, що ненавидить мене і ненавидить з тієї ж причини, яка примушує його подбати про мою безпеку. «Я не розумію», – сказала Арабелла, коли лорд Джуліан замовк. «Хіба це не суперечить одне одному?» «Це так здається». А справа в тому, Арабелло, що цей нещасний відважився покохати вас. При цих словах дівчина скрикнула і схопилася рукою за серце. Широко розкривши очі, вона здивованим поглядом вп'ялася в лорда Джуліана. "Я, я налякав вас?" співчутливо запитав він. "Я остерігався цього, але мені треба було сказати вам все, щоб ви могли зрозуміти. Кажіть далі", попросила вона, гріст. Він вбачав в мені того, хто, як він сказав, перешкоджає добиватися вашої взаємності. А тому він із задоволенням убив би мене. Поєдинку. Та оскільки моя смерть спричинила б вам біль, а ваше щастя для нього найдорожче в світі, він добровільно відмовився тримати мене як заложника. Коли б йому не дали можливості вільно вийти в море, а я загинув би під час бою, то ви, можливо, оплакували б мене. Він не міг піти на це. Він сказав, я точно передаю його слова, що ви дивитися на нього, як на розбійника і пірата, і потім додав, що коли з нас двох, як йому здалося, ви обрали мене, то вибір ваш, на його думку, правильний. Тому він і попросив залишити його корабель і наказав своїм людям доставити мене на берег. Арабелла звела на лорда очі повні сліз. Затамувавши подих, Лорд Джуліан ступив крок до неї і простягнув їй руку. «Чи мав він підстави, Арабело? Моє щастя залежить від вашої відповіді». Вона мовчки дивилась на нього, а думки її були далеко. Поки вона мовчала, він не наважувався підійти ближче. Сумніви, болісні сумніви охопили його. А коли дівчина нарешті заговорила, Лорд відчув, наскільки слушними були його сумніви. З її слів він зрозумів, що з усього сказаного ним до її свідомості дійшла тільки та частина розповіді, де говорилося про почуття капітана Блада до неї. Він так сказав. вигукнула дівчина. Справді сказав це, о Боже. Вона відвернулася від нього і крізь рясне листя апельсинових дерев, що росли вздовж жалеї. Поглянула на іскристу гладінь великої гавані і на горби, що мріли в далині. Якийсь час лорд стояв мовчки, з острахом чекаючи, що ж йому принесе наступна хвилина. Нарешті Арабелла заговорила повільно, продумано. Здавалося, вона обмірковує кожне слово, і голос її знижувався іноді до ледве чутного шепоту. Вчора ввечері коли мій дядько згоряв від ненависті та шаленства, до моєї свідомості раптом дійшло, що така мстивість властива лише тим людям, які самі чинять зло іншим вони доводять себе до нестями для того, щоб тільки виправдати свої ганебні вчинки. Я надто легко вірила всьому тому поганому, що приписували Пітерові бладу. Вчора він сам пояснив мені історію з левасером, про яку ви чули в Сен Нікола, а зараз, із ваших слів, я переконуюся його чесності і порядності. Власне, це стверджуєте і ви самі?